що їде з таємним дорученням до самого конець Польського, що хлопця узяв із собою, щоб зручніше було вийти з козацького табору, що нарешті він згодний скоріше вмерти, ніж розповісти комусь про свою справу до коронного Хорунжого. Жовніри попервах не дуже зважали на ці заяви і досить таки швидко причепили були на придорожній вербі для хлопця і діда дві гойдалки, на яких – Гадали вони, найзручніше гойдатися, затягнувши за шморгом шиїв. Тільки цілком випадкова згадка діда Панаса, що він, крім доручення до польського, має також і лист до нього, трохи вплинули на жовнірів. Вони прочитали листа, незважаючи на рішуче заперечення діда Панаса, і з великим жалем почали отчеплювати гойдалки. Настрій досить швидко змінився. Доводилося одвести посланців до конец польського. Дід Панас вимагав, щоб це зроблено було якнайшвидше. Максим, дуже задоволений з цієї нової пригоди, хоч у глибині душі і дуже боявся за її щасливий кінець, все ж таки тримався по-козацькому. Він зручно вмостився на возі і з великою цікавістю роздивлявся на все, що доводилося зустрічати в дорозі а зустрічалося справді багато цікавого. Щоразу доводилося переганяти відділи польського війська й обози, що надходили до глинян. Шляхта йшла в похід з нечуваною досі врочистістю і пишнотою. Довгою, майже безперервною валкою тягнулися карети, пурпурові редвани, великі скарбові вози, повні дорогих шат, срібла, золота, фарфорового і кришталевого посуду, дорогих вин і мидів, прянощів, цукерок і всього, що надумалося взяти з собою тому чи іншому з панів. У групах припишного панства Максим помічав і срібні шоломи, і панцири, і золоті з діамантовими китицями пояси, і срібноткані дорогі оксамити. На одежі, на зброї, на кінській зброї, на їдвабних попонах Ось золото, срібло, коштовне каміння. Навіть підкови в деяких коней були посріблені. Максимові й раніше доводилося бачити і Ярему, і інших магнатів, що й казати, сліпучо пишне було те панство. Але тоді хлопець навіть уявити б собі не зміг того багатства і пишноти, що якоюсь казковою панорамою проходили тепер перед його очима. Ой, скільки панства! Ледве чутно шепотів Максим дідові, а той тільки хмурив густі сиві брови. Але й він не витримав, коли почали попадатися по дорозі гусарські хоругви. Диви, потихеньку штовхнув він Максима, оце так так. Гусари їхали по чотири в ряд. Поверх мідяних, а подекуди срібних панцирів накинуті були леопардові, Рисячі, ведмежі або вовчі шкури, що застібалися пазурами на грудях. Деякі з вершників мали закинуті за плечі, перев'язані навхрест, дорогоцінні, червоні, рожеві і блакитні шарфи. На блискучих шоломах віяли різнобарні великі пера. У багатьох до спин було причеплено яструбові крила. На повишиваних з позолоченими облуками кульбабках з лівого боку висіли палаші, а з правого – довгі узенькі шпаги з важкими держаками. До лівої руки вище ліктя поприв'язувані були ремінцями довжелезні списи з рожевими прапорцями на гостряках. Довгі пістолі, нагаптованих сріблом і золотом поясах, доповнювали озброєння. Але... Що найбільше вразило Максима, то це коні здоровенні, могутні, наче вилиті з чорно-жовтої міді, вони ступали гордо й велично, вигинаючи свої довгі чудові шиї, ритмічно похитуючи химерно оздобленими в пера головами, виблискуючи металевими наколінниками і граючи сталевими м'язами під старанно випещеною шкурою. Хорогли проходили за хороглами, волки за волками, і здавалося, не буде їм кінця краю. Тепер тільки Максим зрозумів, яку могутню силу являли собою поляки. Може, не так на нього вплинула численність та озброєння війська, як та пиха, урочистість і самовпевненість, що її помітно було в кожному військовому відділі, в кожному воякові зокрема. Розганимо хлопів самими тільки канчуками. Не помагай, Боже, ні нам, ні хлопам, а тільки дивися, як ми будемо бити цю наволоч. Такі подібні до них вигуки були зовсім не вдивовижу. Дід Панас тільки хмурився, а Максимові... Ставало все тривожніше. А що, як справді, не наспіє татарська поміча і козаків розгромлять? Помітивши, як посмутнів хлопець, дід Панас і знов, як і раніше вже багато разів, почав міркувати. І на що було брати хлопця з собою? Може б сам без нього якось викрутився? А не викрутився б? Раз мати родила. Принаймні б не було гріха на душі. А тепер, а воно же ще зелене, дурне. Ні, вже я з вами, діду. А як же я, діду, без вас? Ну, що йому було казати? Весь час у двох, під лубнами і у Вінниці, і потім у Кривоноса. Звик, мав, до рідного. Ні, правду казав богун, не беріть. А проте й не взяти було не гаразд. Хлопець жвавий, меткий, спостережливий, і мови ляської добре знає. Краще, ніж хтось інший, може стати в пригоді. А потім і міркувати було гаразд ніколи, як признався ото Сенько, Як порадилися тої ж ночі з гетьманом, зразу ж треба було й вирушати. Тільки не гаразд то вони зробили, що вирішили деякий час не чіпати за Бузького. А що як боронь Боже пронюхає та отече? А що як другого посланця до ляхів вирядить? Ой, не гаразд зробили, дали бі не гаразд. Забузький, мовляв, не один, треба викрити всі його фіглі. А що там викривати, коли вже все ясно? Напалю б його собачого сина, та й край. Ні, все ж таки Забузький от їх ніяк не вислизне. Якби ж тільки другого посланця не вирядив. Ну, та казала Настя, як удасться. Якби тільки скоріше глиняни. Але в глинянах конець польського вже не було. Регіментарі вирушили під Костянтинів на з'єднання з Вишневецьким. І в глинянах і по дорозі під Костянтинів, куди негайно ж повезли діда з Максимом, тільки розмов було, що про незгоду Яреми з регіментарями. Один із жовнірів, що дуже любив побалакати і не гребував навіть таким співбесідником, як дід Панас, розповів йому якось про початок цієї ворожнечі між князями. З давніх-давен вони вороги особисті, а все закоб'яти. За старшої, Канцелярянки Замойської Гризельди. Ой, що ж то заслічна панна була. Силу Селену мала вона женихів. Що найкращих, що найуродзоніших у всій Польщі. Та не було з них нікого над князя Ярему та над князя Домініка. І той старожитньої крові і той. І той, чи не найперший магнат у Польщі, і той. Заславський – спадкоємець імені Фортуни Славетних Острозьких, а Вишневецький – нащадок великих князів литовських та господарів Волоських. Ну, кого ж тут вибирати, пані Замойський? Крутила вона якийсь час голову їм обом, а тоді таки переміг Ярема. Та як переміг? Завзявся то Заславський вплинути на молоду панну через її покоївок. Ну, звичайно, сипав червоними, не жаліючи. От рази, каже пані Замойський, улюблена її покоївка. Для Бога, каже, і що, каже, пані знайшла такого доброго в тому Вишневецькому? Він такий чорний. Не бійся, Зусю, не бійся, відповіла їй канцлерянка. Він мене не почорнить. Жовнір скінчив і вичікував, що скаже дід. Той глибокодумно похитав головою. — О, то розумна відповідь. — А про вінчання князя Яремичу коли, пан козак? — захоплено перебив жовнір. — Ні, не доводилося, — сказав діти і подумав. — Хай собі варнякає. Так, може, потроху й випитаю про щось корисне. — О, що ж то за вінчання було? — захлюбуючись почав жовнір. Далі бог і сам Круль найясніший такого не справив би. Двісті п'ятдесят тисяч злотих, кажуть, витратив княз на це свято. Вінчався він, може пан козак чув, у Львові. Ще заздалегідь з'їхалося туди найславетніше панство – Замоські, Чорторийські, Збараські, Воронецькі, Потоцькі –